Вона мене вчити буде, шмаркачка, зараз цією пляшкою. Іди, не дратуй мене, чуєш? Мариман сіпався, як на Іжакові, кулачищами гупав по столу. На нього було страшно глянути. Ну, як знаєте, молодичка зірвалася з місця і побігла до виходу. Щоб вас удавило тією горілкою. «Ну, гадюка!» – схопився Мерман, але Михась його смикнув за рука в пінжака. «Сядь!» – розходився. «Тож дочка!» «Сволоча, не дочка!» «Вона мені вказуватиме!» «Приб'ю як муху!» «І справді Пилиповичу забормотівтю тільки воно якось вас ждуть, а ми тут їхню горілку, Чорзна що!» «Заткнись!» – рикнув мореман і підняв сумку з підлоги. Порядочний вирискався. «Шкалик, додому! Де ти падло?» Шкалик виліз з-під стола, злякано глянув на господаря і подріботів короткими лапками до виходу. За ним, згадуючи в святих і грішних, грізно, ніби в атаку, рушив мореман. Лютий чоловік завважив я. Це ще квіточки, засміявся тютілька. Ти не бачив Маримана, коли на нього находе. Тоді йому на очі краще не попадатися. Голову може скрутити. Він тут не одному зуби посклив. І мені колись під гарячу руку перепало. Хотів його вгамувати, а він мене в челюсть. Годі базарити, перебив михась. Пора вже на діло. Може, вирівело прихопимо? На шухері постоїть. Куди це насторожився я? Яблука труси або груші. Треба ж якось копійку заробляти. І відкараскався. Допиваємо. Михайся взявся за пляшку. Ти будеш? Я вино. Баб Надь. Михась гукнув скособочену бабцю зі смуршкуватим, як печене яблуко, обличчям і вилив її решту. Тримтячою рукою бабця взяла стаканчик, її обличчя засяяло, в очах зблиснув вогник. «Тільки і людини, що, Михась, хай тобі Бог помагає, щоб у тебе гроші водилися». Похолодало. Так і має бути. Серпень уже зі схилу покотився. До вересня, до осені. Цього разу я подався додому не через скверик, вирішив обійти його. Присів по дорозі. у кафе видався якимось невиразним. Надумав присісти за інший столик, а то одні й ті ж самі – Мариман, Михась, Тютілька. Ну, ще Натаха, Ганс – Леон, шморка та баба наді, яка возить у візку свого безногого чоловіка хрюкала, а інші, правда, їх як бджіл по весні, з усіма й за місяць не перезнайомиться. а щоб щось варте уваги почути, то й двох місяців мало. Із роздумів мене вивело вищання гальм і брудна лайка. Водій вискочив із машини, а п'яний роззява, який мало не потрапив під колесо його авто, хитаючись і причіплюючись, вже накивав п'ятами. «Чи не колян? А яка ж іще холера? Очуняв десь під кущем змерз і тепер куди? Світ за очі? Ні!» Вихилясом побіг до покинутого недобудованого багатоповерхового будинку, ясно там у коляни барліг. Я підвівся, пора й мені додому. Раптом від стовбура каштани відокремилась якась тінь і хутко чкурнула через високі бур'яни в той самий бікший колян. Я заципенів. У повітрі війнуло болотяним духом. Я розвернувся, ніде ні душі, Перебіг вулицею обережно.